Францисканські вчителі замислювались над цим. Великий Бонавентура казав, що мудрі повинні доводити істину, сокриту у жестах посполитих, до концептуальної ясності. Як це було на Перуджійській капітулі та ученій пам'ятці Убертина, де заклики посполитих до убогості преобразилися в богословські постанови, мовив я. Так але ти сам розумієш, все це стається запізно, а коли так і стається, виявляється, що істина посполитих стала вже істиною могутніх, яка більше годиться для цісаря Людовика, ніж для чинця убого життя. Як черпати з досвіду посполитих, не збавляючи його, сказати б «дієвої сили»? здатності перетворювати і покращувати свій світ. Це питання і ставив собі Бекон. «Бо те, що походить з невченого поспільства, може мати вплив хіба що волею випадку», – казав він. Досвід посполитих завжди виливається у щось дике і непередбачуване, а діло мудрості захищене твердим законом і завжди націлене на необхідну мету це значить, що навіть для виконання практичних завдань механіка це, чи рільництво, а чи міське врядування, конечне щось на кшталт богослов'я. Бекон вважав, що новим великим ділом учених мужів має стати нова наука про природу, і завдяки новим знанням про природні процеси вони зможуть дати раду тим засадничим потребам які становлять неупорядковану, але по своєму слушну і справедливу частину сподівань посполитих. Нова наука – нова природна магія. Однак, на думку Бекона, у ділі цьому має головувати церква. Але, гадаю, він вважав так тому, що в його часи спільноту кліриків ототурнювали зі спільнотою мудреців. Тепер – вже по-іншому. Адже носії мудрості з'являються і поза монастирями, і соборами, і навіть поза університетами. Ось маємо приклад у цій країні. Найбільший її філософ був не ченцем, а аптекарем. Примітка мається на увазі Данте Алігієрі. Він належав до корпорації аптекарів. «Я маю на увазі того флорентійця, ти, певно, чув про його поему. Я її не читав, бо не розумію того нарідча, а судячи з того, що я про неї знаю, мені вона б навряд чи сподобалася, бо він фантазує про речі дуже далекі від нашого досвіду. Але, гадаю, він вельми мудро писав про природу стихій і цілої вселенної і про державне правління, наскільки це взагалі дано нам зрозуміти. Оскільки нині ми з моїми друзями вважаємо, що уряджати закони для облаштування людського життя належить не церкві, а народному зібранню, я думаю, що в майбутньому спільнота вчених мужів випрацює нове людське богослов'я, яким є природна філософія і позитивна магія. «Чудовий задум», – мовив я, – але хіба таке можливе? Бекон у це вірив. А ви? Я теж у це вірив. Але щоб вірити, треба мати певність, що правда по боці посполитих і що їм властиве єдине правильне знання, безпосереднє знання по одиноких явищ. А якщо вважати правильним лише безпосереднє знання по одиноких явищ, то хіба зможе наука дати лад універсальним законом і тлумачити їх так, щоб добра магія давала конкретні плоди. От, власне, мовив я, хіба вона це зможе? Я вже й сам не знаю. В Оксфорді ми немало дискутували про це з моїм приятелем Вільямом Зокама, який зараз в Авіньйоні. Він зрунив у мою душу зерно сумніву. Бо якщо слушне лише безпосереднє знання поодиноких явищ, тоді важко довести твердження, що подібні причини мають подібні наслідки. Те саме тіло в одних обставинах може бути холодним або гарячим, солодким або гірким, вологим або сухим, а в інших обставинах – ні. Як мені відкрити той універсальний зв'язок, який дає ладу всьому? Якщо я не можу і пальцем вирухнути, щоб не створити безлічі нових сутностей? Адже з цим порухом змінюються усі просторові зв'язки між моїм пальцем і усіма іншими об'єктами. Ці зв'язки – це спосіб, яким мій розум сприймає стосунки між окремими сутностями. Але звідки мені знати, чи справді спосіб цей універсальний і непорушний? Але ж ви знаєте, що в певній товщині скла відповідає певна здатність бачення. І саме тому, що ви це знаєте, тепер ви можете виготовити такі самі лінзи, як ті, які ви загубили. Інакше, як би ви це могли зробити? Дотепна відповідь Ацю. Справді, я сформулював твердження, що однаковій товщині скла має відповідати однакова здатність бачити. Я сформулював його, бо іншими разами у мене виникли подібні поодинокі здогади. Це ж відома річ. Той, хто досліджує цілющі властивості трав, знає, що всі поодинокі зела тієї самої природи – так само впливають на недужого в тому самому стані. А тому досліджувач має право сформулювати твердження, що усяке зілля такого типу сприятливо впливає на людину, яку б'є пропасниця, або що усяка лінза такого типу тією ж мірою посилює зір. Нема сумніву, що наука, про яку говорив Бекон, ґрунтується саме на таких твердженнях. Та гляди, я маю на увазі твердження про речі, а не самі речі. Наука має доділе з твердженнями і їх членами, а члениці вказують на поодинокі речі. Розумію, я не можу не вірити, що моє твердження слушне, бо пізнав я його на власному досвіді. Але щоб вірити у це, я мушу допустити існування універсальних законів. Однак цього я не можу зробити, бо саме твердження про те, що існують універсальні закони і усталений порядок речей, означало б, що Бог теж їм підлягає. А насправді, Бог аж так свобідний, що якби захотів, то єдиним чином своєї волі зробив би світ цілком інакшим. Отже, якщо я добре зрозумів, ви дієте і знаєте, чому так дієте, але не знаєте, звідки ви знаєте, що знаєте, як діяти. Мушу з гордістю сказати, що Вільям глянув на мене з захопленням, може і так. Хай там як, але це пояснює тобі, чому я так мало упевнений у своїй істині, навіть коли в неї вірю. Ви містик, Ще більше від Убертина Мовив я Може і так Але як бачиш, мене цікавить природа І у розслідуванні, яке ми провадимо Я не хочу знати, хто добрий, а хто лихий Мені треба лише знати, хто був учора ввечері в скрипторії Хто поцупив мої окуляри Хто залишив на снігу відбитки тіла Яке волочить ще одне тіло Іде Беренгаї. Це факти. А тоді я спробую пов'язати їх між собою, якщо це можливо. Бо важко сказати, яка причина викликала який наслідок. Досить утручання якогось ангела, щоб усе змінилося. Тому не варто дивуватися, якщо не вдається довести, що якась одна річ є причиною іншої. Одначе пробувати треба завжди. Це я й роблю. Важко вам жити на світі, мовив я. Але я знайшов таке гнідого, вигукнув Вільям, натякаючи на пригоду з конем два дні тому. А отже є у світі якийсь лад, вигукнув я переможно. Отже, є трохи ладу в цій моїй бідолашній голові, відповів Вільям. Тут увійшов Никола і тріумфально показав майже готовий хомутець. А коли цей хомутець сидітиме на моєму бідолашному носі, мовив Вільям, можливо, моя бідолашна голова здобуде ще трохи ладу. Увійшов на віці і сказав, що настоятель хоче бачити Вільяма і очікує його у садку. Мій учитель змушений був відкласти свої досліди напізніше, і ми поспішили до місця зустрічі. По дорозі Вільям ударив себе по чолі, немов лиш тепер згадав, що щось забув. До речі, мовив він, я розшифрував кабалістичні знаки Венанція. «Усі? Коли? Поки ти спав». «Залежить, що ти маєш на увазі, кажучи, всі!» Я розшифрував знаки, які з'явилися під впливом полум'я і які ти переписав. Написи грекою мусять зачекати, аж я матиму нові окуляри. «То що ж, та йдеться про таємницю Африки?» «Так, і ключ виявився досить легким». Венці міг оперувати 12 знаками Зодіаку і ще вісьмома знаками п'яти планет, двох світил і землі. Всього 20 знаків. Досить, щоб позначити ними літери латинської абетки, оскільки для позначення звуків на початку слів можна вжити ту саму літеру. Порядок літер ми знаємо яким же міг бути порядок знаків. Я припустив, що це порядок небесних сфер. Від самого краю зодіакального ряду, отже, Земля, Місяць, Меркурій, Венера, Сонце і так далі. А тоді знаки зодіаку в їх традиційній послідовності, починаючи від овна і весняного рівнодення аж до риб, яких класифікує також і з Севілії. Якщо спробувати застосувати цей ключ, винанцієве послання набирає сенсу. Він показав мені пергамент, на якому великими латинськими літерами було занотоване послання. «Зрозуміло?» – спитав він. «Рука над ідолом діє на першого, і сьомого з чотирьох повторів я хитаючи головою Зовсім не зрозуміла Знаю Треба б насамперед знати, що Винанці мав на увазі Під ідолом Образ, привид, постать Та і що таке ці четверо серед яких є перший і сьомий І що з ними робити? Смикати їх, тягнути Штовхати значить, ми й далі нічого не знаємо, як і раніше, мовив я з великою досадою. Вільям зупинився і невельми схвально глянув на мене. Хлопче, мовив він, перед тобою убогий францисканець, який при допомозі своїх скромних знань і дещиці спритності, якими завдячує всемогуттю Господньому, за кілька годин зумів розшифрувати таємне письмо, яке його автор – Мав за незбагненне для всіх, крім нього. І ти, безталанний і неотесаний шибенику, дозволяєш собі говорити буцім, ми знаємо, лише те, що раніше. Я незграбно попрохав пробачення. Я зранив марнославство свого учителя, хоч знав, як він пишається безтротою і точністю. Своїх умовисновків Вільям воїстину Звершив діло Варте усякого захоплення І не його вина Що хитрун винанці Не просто приховав те, що дізнався Під виглядом незрозумілої Зодіакальної абетки А й вигадав головоломку Яку неможливо розгадати Байдуже, байдуже, не вибачайся Перебив мене Вільям Фактично твоя правда ми знаємо, що дуже мало. Ходімо. Третього дня, вечірня, де знов точиться бесіда з настоятелем. Вільєму спадають на гадку деякі неймовірні ідеї, як розгадати загадку лабіринту. І йому це якнайрозсудливіше вдається. Відтак подають сир в мундурі. Настоятель чекав на нас. Вигляд він мав похмурий і стурбований. У руці він тримав якийсь аркуш. «Я оце й дістав листа, він конського настоятеля», – сказав він. Він повідомляє ім'я того, кому Йоанн довірив очолити французьких стрільців і дбати про безпеку папської легації. Він не військовий, не придворний, і водночас також член посольства. Рідкісне поєднання. різноманітних чеснот занепокоєно мовив Вільям. Хто ж то може бути? Бернард Гі. Або ж Бернардо Гвідоні. Називайте його як хочете. У Вільяма вирвався вигук його рідною мовою, якого ні я, ні Абат не зрозуміли і, може, це і краще для всіх, бо слово, яке вимовив вільям, пролунало якимсь непристойним свистом. «Все це мені не подобається», додав він притьмом. Бернард довгі роки був пострахом єретиків в околицях Тулузи і написав «Поради щодо урядового розслідування єретичних ухилів». Для тих, кому випаде переслідувати, і знищувати вальденців, бегінів, святенників, братчиків і дольчиніян. Знаю. Знаю цю книжку, гідну подиву за її вченість. Так. Вченість її гідна подиву погодився Вільям. Він відданий Йоанові, який останніми роками довірив йому чимало поручень у Фландрії, тут, на півночі Італії. Навіть коли його призначили у Галісію єпископом, він так і не з'явився в своїй єпархії, а й далі провадив свою інквизиторську діяльність. Я думав, що тепер він таки прийняв єпископство в Лодері, але, схоже, Йоанн знову взяв його до діла. І саме тут, у Північній Італії. Чому саме Бернард? І чому він має очолити стрільців? «На це є відповідь», – мовив настоятель, і вона підтверджує всі побоювання, які я висловив учора. «Ви добре знаєте, хоч мені ви в цьому зізнатися не хочете, що ті самі тези про убожество Христа і церкви, які підтримала перуджійська капітула, опираючись на численні богословські аргументи – далеко не так розсудливо підтримує чимало єретичних рухів, поведінка яких далека від ортодоксії. Неважко довести, що позиція Михаїла Чезенця, яку перейняв імператор, це та сама позиція, що і Вубертина та Ангела Кларенця. Щодо цього обидві легації дійдуть згоди. Але Гім може піти далі, він на це здатен. Він спробує довести, що перуджійські тези тотожні позиціям братчиків або лже апостолів. Ви згодні зі мною? Ви маєте на увазі, що це правда? Чи що Бернард Гі скаже, що це правда? Скажімо, я маю на увазі, що він це скаже. Обережно погодився настоятель. Щодо цього я згоден. Але це було передбачено. Тобто було відомо, що до цього справа може дійти і без Бернарда. Що найбільше Бернард зробить це ефективніше, ніж більшість тих нікчемних придворних, і дискутувати з ним доведеться тонше. Так, мовив Абат. Але тепер перед нами питання, про яке ми говорили вчора. Якщо ми до завтра не знайдемо винного у цих двох, а може й трьох злочинах, мені доведеться передати Бернардові нагляд над життям обителі. Я не можу приховати від чоловіка, наділеного такою владою, як Бернард. І пам'ятайте, ми обоє з цим погодилися, що тут, в аббатстві, діялися і далі діються незрозумілі речі. Інакше, якщо він про це провідає, або якщо, Боже Борони, станеться ще одна така подія, він матиме повне право кричати про зраду. Ваша правда, стурбовано пробурмотів Вільям, нема ради. Треба бути насторожі і не спускати ока із Бернарда, поки він буде вистежувати таємно вбивцю. Може це й добре. Заклопотаний пошуком вбивці, Бернард не зможе надто втручатися в дискусію. Бернард, заклопотаний пошуками вбивці, буде шпичкою у бік моєї влади, не забувайте. Темна ця справа вперше примушує мене поступитися частиною моєї влади в межах цих мурів. І це новина не лише в історії цієї обителі. Але й у історії самого клюнійського чину. Я готовий на все, аби лиш цього уникнути. Перша річ, яку я мав би зробити, це відмовити посольством у гостинності. Я, палко, прошу вас, світлість, добре поміркувати над цим серйозним рішенням, мовив Вільям. Ви дістали листа від цісаря, який вас дуже просить. Я знаю, що мене пов'язує з цісарем, різко сказав абат, І ви теж це знаєте. А отже, знаєте, що я, на жаль, не можу відступити. Але все це дуже паскудна історія. Де Беренгарій? Що з ним сталося? Що ви дізналися у цій справі? Я всього лиш монах. Який колись давно провів кілька удалих інквізиторських розслідувань. Ви самі розумієте, що істину за два дні не знайдеш? А зрештою, які повноваження ви мені надали? Хіба я можу ввійти в бібліотеку? Хіба я можу розпитувати про те, що хочу, опираючись на ваш авторитет? Я не бачу зв'язку між злочинами і бібліотекою, сердито мовив настоятель. Адельм був мініатюристом, Венецією перекладачем, а Беренгарій помічник бібліотекаря, терпляче пояснив Вільям. У цьому сенсі всі 60 ченців мають відношення до бібліотеки, так само, як, скажімо, до церкви. Чому ж ви тоді не шукаєте у церкві? Брате Вільям, ви проводите розслідування за моїм наказом і у тих межах, у яких я просив вас його проводити. Щодо решти, то тут, в цих мурах, я є єдиним господарем після Бога і завдяки Його ласті. Це ж саме стосуватиметься і Бернарда. А з другого боку, додав він м'якше, ніде не сказано, що Бернард їде сюди саме заради цієї зустрічі. Кунгський абат пише мені, що він має приїхати до Італії, і продовжити свій шлях далі на південь. Він також каже, що папа попрохав кардинала Бертранда із Поджетто приїхати сюди з Болоні, щоб очолити папську легацію. Може, Бернард приїздить, щоб зустрітись із кардиналом? Що у ширшій перспективі було б ще гірше. Бертранд, пострах еретиків, у середині Італії. Ця зустріч двох борців з іретиками може знаменувати ширший наступ в цілій країні, який втягне у цю боротьбу цілий францисканський рух. Про це ми відразу сповістимо імператора, мовив Абат. Але у такому разі небезпека не буде безпосередньою. Ми будемо пильні, прощавайте. Абат пішов. А вільням поринув у мовчанку, тоді сказав мені. Насамперед, Адсо, намагаймося не поспішати. Не можна швидко знайти розв'язок, коли треба зібрати стільки дрібних поодиноких свідчень. Я вертаюсь до майстерні, бо без окулярів я не лише не зможу прочитати рукопис, але й не буде сенсу знову йти нині вночі в бібліотеку. А ти піди дізнайся, чи відомо щось про Беренгарія. Тут до нас підбіг скляр Некола із поганими новинами. Коли він намагався краще відшліфувати добру лінзу, на яку Вільям покладав такі сподівання, вона зламалася. А ще одна лінза, яка могла б її можливо замінити, тріснула, коли він спробував вставити її в хомутець. Некола безутішно показав нам на небо. Підходила пора вечірні, і западали сутінки. Того дня уже більше не буде змоги працювати. І ще один день пішов на Марне. Гірко погодився у Вільям, придушуючи в собі, як він мені потім зізнався, з покусу схопити за горло недолугого скляра, який, зрештою, вже і так почувався нещасливим. Ми залишили його наодинці з його нещастям і пішли розпитати про Беренгарію. Звісна річ... Його не знайшли Руки у нас були зв'язані Ми прогулялися Трохи по кружганку Не знаючи, що робити Та невдовзі я побачив, що Вільям заглибився в себе Лукаючи незрячим Поглядом у просторі Перед тим він виняв Був із своєї ряси дрібку Того зілля, яке він На моїх очах збирав кілька тижнів тому І тепер жував його немов це давало йому щось на кшталт лагідного збудження. Він і справді здавався відсутнім. Але подеколи очі йому зблискували, Немов порожнечі його ума спалахувала якась нова думка. Відтак він знов западав у те своє особливе невтомне утупіння. Раптом він сказав «Звичайно, Можна було б. Що? спитав я. Я думав про те, як зорієнтуватися в лабіринті. Це не просто, але з цього могло б щось і вийти. Вихід розташований у східній башті. Це нам відомо. Тепер уяви собі, що у нас є механізм, який показує нам, з якого боку північ. Що тоді? Тоді досить було б повернути праворуч, і ми б пішли на схід. А коли ми повернемо в протилежний бік, то підемо до південної башти. Але навіть якби подібний магічний механізм існував, лабіринт зустається лабіринтом. І тільки -но ми звернемо на схід, одразу наштовхнемось на стіну, яка не дасть нам іти прямо. Ми знову зіб'ємось з дороги, зауважив я. Так, але механізм, про який говорю я, завжди мав би вказувати на північ, навіть якби ми пішли іншим шляхом. І у кожному місті він указував би нам, куди звертати. Це було б чудово, але треба мати цей механізм, і він повинен уміти упізнавати північ уночі і у замкнутому просторі, не бачачи ні сонця, ні зірок. «Не думаю, що навіть ваш бекон має подібний механізм». «Помиляйся», – сказав Вільям, – «бо подібний механізм вже існує, і деякі мореплавці ним уже користувалися. Він не потребує ні зірок, ні сонця, поза як використовує силу одного чудесного каменя, подібного до того, який ми бачили у Севериновій лічниці» каменя, який притягає залізо. Його вивчав Бекон і один пікардійський мах П'єр де Мерікур, який описав розмаїті способи його вжитку. І ви змогли б змайструвати такий механізм? Саме по собі це не так важко. З цього каменю можна змайструвати чимало чудесних речей, серед яких і механізм, який безнастанно рухається без жодної зовнішньої сили. Але найпростіший спосіб описав один араб – Байлек Аль Кабаякі. Береш посудину з водою і кладеш на воду шматочок корка, встромивши в нього залізну голку. Тоді коловими рухами поводиш магнітним каменем над поверхнею води аж поки голка не набуде тих самих властивостей, які має камінь. І тут голка, але так само поводився б і камінь, якби мав змогу обертатися навколо осі, повертається своїм кінцем у північному напрямі. І навіть коли ти переносиш посудину, голка незмінно повертається за північним вітром. Зайвий й казати – що позначивши на краю посудини відносно півночі також південь, схід і захід, ти завжди знатимеш, куди йти в бібліотеці, аби дістатися до східної башти. «Во істину дивовижна річ!» – вигукнув я. «Але чому голка завжди звернена на північ?» «Цей камінь притягує залізо, я це бачив. Тому, певно, його притягує якась величезна маса заліза. А це значить, Значить, у напрямі полярної зірки на краю світу розташовані великі поклади заліза. Дехто справді так каже. Але голка не указує точно на полярну зірку. Вона указує на точку, де зустрічаються небесні меридіани. А це знак, що, як казали, камінь містить в собі подобу небес. І полюси магніту підкоряються полюсам небесним, а не земним. Чудовий приклад руху, який не має прямого матеріального рушія, а спричинений з відстані. Це питання вивчає мій приятель Жан Жаден, коли цісар не вимагає від нього, щоб він примусив Авіньйон запастися у надраземні. Тож ходімо-візьмемо северинів камінь, посудину з водою, корок, – піднесено, – сказав я. «Не поспішай», – мовив Вільям. «Не знаю, чому, але я ніколи не бачив, щоб машина досконала в описі філософів, потім була ж такою досконалою у своєму механічному функціонуванні. А мутика селянина, яку не описував жоден філософ, функціонує, як належить». Боюсь, що ходити по лабіринті зі свічкою в одній руці і з посудиною повної води в другій, завжди я ще дещо придумав, цей механізм указує на північ. Навіть коли ми поза лабіринтом, правда? Так, але поза лабіринтом він нам не потрібен, бо ми ж бачимо сонце і зірки, мовив я. Звісно, звісно. Але якщо цей механізм функціонує і всередині, і ззовні, чому б тоді не мала так само функціонувати і наша голова? Наша голова? Звичайно, вона функціонує і зовні, бо ж зовні ми чудово бачимо, як розташована вежа. Це всередині ми вже нічого не розуміємо. Отож бо. Але забудь поки про механізм. Думка про механізм спонукала мене поміркувати про природні закони і про закони нашого мислення. Ось у чому заколика. Треба знайти спосіб, щоб іззовні можна було описати, як влаштована вежа всередині. І як це зробити? Дай-но мені подумати. Це не має бути важко. А той метод, про який ви говорили вчора... Хіба ви не хотіли пройти лабіринтом, проставляючи знаки вуглиною? Ні, мовив він. більше я про це думаю, то менш мене це переконує. Може, я не пригадую достеменно правила, а найімовірніше, річ у тім, що орієнтуватися у лабіринті можна тоді, коли при вході стоїть якась приязна аріадна, яка тримає кінець нитки. Але таких довгих ниток нема. А навіть якби вони були, це означало б, казки іноді кажуть правду, що з лабіринту можна вибратися лише із зовнішньою допомогою. Адже закони зовнішнього простору тотожні законам внутрішнього. Отож, Атсо, вдаємося до математичної науки. Лише в математичній науці, як каже Авероєс, Відомі нам поняття тотожні поняттям абсолютним. Ну от, значить, ви таки допускаєте існування універсальних понять. Математичні поняття це твердження, побудовані нашим розумом, так, щоб вони завжди виступали як правдиві, чи то тому, що вони природжені, чи тому, що математику вигадали ще до виникнення інших наук, а бібліотеку сконструював людський розум який мислив математичними категоріями, бо без математики лабіринт побудувати неможливо. А отже, треба зіставити наші математичні твердження з твердженнями будівничого. І з цього порівняння можна дещо виснувати, адже математика – це наука про дефініції дефініцій. І зрештою, припинив тягувати мене у метафізичну дискусію. «Що це тебе вхопило нині?» «Краще візьми пергамент. Очі ж у тебе добре бачать, чи табличку, або щось, на чому можна писати, і стилос. «Чудово! Все у тебе при собі, молодець, Атсо. Ходімо обійдемо навколо вежі, поки ще є трохи світла». Отож ми довго ходили навколо вежі, Тобто ми здалеку оглядали східну, південну і західну башту, і мури, які їх з'єднували, бо все інше виходило на урвище. Але за симетрією воно мало бути таким самим, як те, що ми бачили. А бачили ми, зауважив Вільям, звелівши мені все точно записувати на таблиці, що кожен мур має по двоє вікон, а кожна башта по п'ять. Тепер поміркуємо вам, мій учитель. Кожна кімната, яку ми бачили, має вікно. Крім семикутних, відповів я. Це природно, бо то кімнати в центрі кожної башти. І є ще кілька, які не семикутні і не мають вікон. Забудь про них. Спершу знайдім правило, а потім поміркуємо, як пояснити винятки. Отже, з кожної башти назовні виходить п'ять кімнат. Мури мають по дві кімнати, кожне з вікном. Але якщо з кімнати, яка має вікно, просуватися до середини вежі, ми бачимо ще одну кімнату з вікном. Це значить, що то внутрішні вікна. А якої форми внутрішній колодязь, який видно з кухні та зі скрипторією, він восьмигранний, мовив я. Чудово. На кожній грані восьмигранника цілком може бути по два вікна. Це значить, що кожна грань восьмигранника має по дві внутрішні кімнати. Слушно? Так. А що ж ті кімнати без вікон? Всього їх вісім. А семикутна внутрішня зала у кожній башті має п'ять стін – суміжних із п'ятьма кімнатами кожної вежі. А з чим же суміжні ще дві стіни? Не з кімнатою, розташованою уздовж зовнішнього муру, бо тоді там були б вікна. З тих самих причин вона не може бути суміжною з кімнатою, розташованою уздовж восьмигранника, та й кімнати були б тоді надто довгастої форми. Спробуй накидати рисунок. Як би виглядала бібліотека, якщо дивитися на неї згори? Бачиш, кожна башта повинна мати дві кімнати, які межують з семигранною залою і виходять у дві кімнати, які межують із внутрішнім восьмигранним колодязем. Я спробував малюнком зобразити те, що говорив мій учитель, і не стримав радісного вигуку. Тоді ми все знаємо. Дайте, мені ну я порахую. Бібліотека має 56 кімнат, з яких 4 семикутні, 52 майже квадратні, з них 8 не мають вікон, 28 виходять назовні, 16 до досередини. А кожна із чотирьох башт має по 5 чотирикутних кімнат і одну семикутну залу. Бібліотеку споруджено за законами небесної гармонії, яка криє у собі розмаїті і подивогідні значення. Блискуче відкриття, мовив я, але тоді чому там так важко орієнтуватися? Бо розміщення отворів між кімнатами не слідує жодному математичному закону. З деяких кімнат можна пройти до кількох сусідніх, з інших лише до однієї. І варто з'ясувати, чи нема кімнат, які не мають виходу у жодну іншу кімнату. Якщо взяти це до уваги, а також врахувати брак світла і змоги орієнтуватися по сонцю, до цього, додає ще видіння і дзеркала, можна зрозуміти, чому лабіринт спроможний збити зі шляху будь-кого, хто в нього потрапив. Тим паче, якщо його вже і так гризе почуття провини. З другого боку, згадай наш розпач вчора ввечері, коли ми ніяк не могли знайти дорогу назад. Щонайбільша плутанина досягнута через щонайбільший лад. Це, воїстину, неперевершений розрахунок. Будівничі бібліотеки були великими умільцями. То як нам тоді орієнтуватися? Тепер це вже не так важко. Послуговуючись картою, яку ти тут намалював, і яка, гадаю, більш-менш точно відповідає плановій бібліотеки, ми вийдемо із першої семикутної зали і підемо так, щоб відразу потрапити до однієї з двох глухих кімнат. Тоді, увесь час повертаючи праворуч, пройшовши через три або чотири кімнати, ми неминуче опинимося у північній башті. Там ми знайдемо ще одну глуху кімнату, яка ліворуч межує з семигранною залою і підемо праворуч, шляхом аналогічним тому, який я тільки на тобі описав, і він приведе нас до західної башти. Так, це якби всі кімнати мали виходи в усі інші кімнати. Но справді тому нам потрібна буде твоя карта на якій ми позначимо стіни без отворів щоб знати наскільки ми відхилилися та це буде неважко а ви певні що все буде саме так збентежено спитав я бо все це здалось мені надто простим так і буде відповів Вільям бо всі причини природних наслідків дані в лініях кутах фігурах Інакше неможливо знати, що від чого, зацитував він. Це слова одного з великих оксфордських учителів. Та, на жаль, ми ще не все знаємо. Ми зрозуміли, як не заблукати. А тепер треба зрозуміти, за якою закономірністю розміщені по кімнатах книги. Стихи з Откровення мало що нам говорять, до того ж вони нерідко повторюються у різних кімнатах. А з книги Апостола можна взяти куди більше, ніж 56 стихів. Безперечно. Отже, з неї було взято лише деякі стихи. Дивно. Їх, схоже, менш, ніж 50, 30 чи 20. О, на Мерлінову бороду... Чию бороду?» «Байдуже, був такий чаклун у моїх краях» Вони використали стільки стихів, скільки літер має абетка Звичайно, саме так Текст стихів не важливий Важливі лише початкові літери Кожну кімнату позначено літерою абетки І всі разом вони складають якийсь текст, який нам треба прочитати як фігурний вірш у формі Христа або рибини. Більш-менш так. Мабуть, у ті часи, коли споруджували бібліотеку, такі вірші були в моді. А де починається цей текст? З картуша, більшого від інших, у семигранній залі вхідної башти, або ж, звісно річі з написів, червоним кольором. Їх же багато. А отже, і текстів багато, або багато слів. Тепер краще і в більшому розмірі перемалюй свою мапу. А потім, уже у бібліотеці легенько позначатимеш стилусом не лише кімнати, якими ми проходимо, і не лише розташування дверей і стіни, також вікон, а й початкову літеру стиха, який ми там прочитаємо. А червоні літери намалюєш великими – як личить гарному мініатюристові. Як так може бути, мовив я захоплено, що вам вдалося розгадати таємницю бібліотеки, дивлячись на неї ззовні? Коли ви не могли її розгадати, коли були всередині? Так само і Бог знає світ, бо перед сотворенням замислив його в своєму умі, не мови ззовні. А от ми не знаємо його правил бо живемо в ньому всередині, і бачимо його вже готовим. Значить, речі можна пізнавати, дивлячись на них ззовні? Так пізнають речі мистецькі, бо в умі ми повторюємо ті дії, які здійснив митець. Але не природні речі, бо вони не є плодом праці нашого ума. Та для бібліотеки цього досить, правда? Так, мовив Вільям. але тільки для бібліотеки. Тепер ходім на спочинок. Я не можу нічого робити аж до завтрашнього ранку. Коли, сподіваюся, я матиму вже свої лінзи. А тепер краще вкластися спати, щоб завтра раніше встати. Я ще трохи поміркую. А вечеря? А, так, вечеря. Її пора уже минула. Братія уже пішла на вечеря. але кухня, певно, ще відчинена. Піди роздобуть чогось. Я маю красти? Попросив когось. У Сальватора він же твій приятель. Але тоді крастиме він. Хіба ти сторож брата твого? Спитав Вільям словами Каїна. Та я зрозумів, що він жартує і має на увазі, що Бог великий і милосердний. Я подався шукати Сальватора і знайшов його поблизу конюшні. «Чудовий кінь!» – мовив я, вказуючи на гнідого, щоб зав'язати розмову. «Мені б хотілося осідлати його?» «Невольно!» – абатів він. «Але не треба ладного коня, щоб прутком чати!» і вказав мені на дужого, але незграбного коня. Того отож доста. Дивись туди. Третього з коня. Він мав на увазі третього коня. Я засміявся з його смішної латини. А що ти з ним робитимеш, спитав я. І він розповів мені дивну історію. Мовляв, він може зробити будь-якого коня таким самим прутким, як гнідий, навіть найстаршого і найкволішого. До йому вмішуєш зілля, званого зозулячим, добре перемоловши його, а стигна намазуєш оленячим жиром. Потім сідаєш верхи на коня, а перед тим, як ударити острогами, повертаєш його морду на схід сонця, і тричі проказуєш тихим голосом йому на вухо слова Гаспер Мельхіор Мельхісард Кінь помчить кар'єром, і за годину пробіжить шлях, який гнідий, долає за вісім годин. А якщо ще повісити йому на шию зуби вовка, якого той кінь убив на бігу, тварина навіть не відчує втоми. Я поспитав, чи він сам пробував це зробити. Обережно присунувшись до мене, він зашепотів мені до вуха, обдаючи своїм воїстину подихом, що це дуже важко, бо зазуля зілля тепер вирощують лише єпископи та їхні друзі-лицарі, які потребують його для збільшення своєї могутності. Я перервав його оповідь і сказав, що нині ввечері мій учитель – Намірився почитати деякі книги у келії, а тому хоче поїсти у себе. Ученював, мовив він, сир у мундурі. Що це? Дуже просто узьми сир, щоб не був слишком стар, а не слишком солен. Та й поріж на кавалки квадратами, чи як тобі до вподоби? А втеди візьми нямного масла, чи, може, свіжого тушучу, і постав на жар. І туди полож два кавалки сиру. А коли він добре зм'якне, досип сахару і цинамону. Два рази. І одразу на стол. Ібо кушати належить його гор'ячим. «Гаразд, нехай буде сир в мундурі», – сказав я йому. Він звелів мені зачекати, зник на кухні. По півгодині він знов з'явився старелим, прикритим рядном, пахло гарно. «Держи», – сказав він мені і простягнув ще великий повінці заправлений оливою каганець. «Навіщо це?» – спитав я. «Не вім», – мовив він похмуро. «Філляйхт, твій магістер, захцепіти у темну місцину сієї ночі!» Сальватор, очевидно, знав більше, ніж я міг підозрювати. Я більше не розпитував, заніс їжу Вільямові. Ми попоїли, я пішов до себе в келію. Чи то пак вдав, що пішов. Я ще хотів знати, чи обертин повернувся. Третього дня, після повечер'я, де Убертин повідає Атсу історію Фрадольчина, а ще інші історії Атсо сам пригадує або вичитує у бібліотеці. Відтак йому трапляється зустріти дівчину пригарну і грізну, мов військо, яке вишикувалося бою. І справді я знайшов Убертина біля статуї Богородиці – я мочки уклякнув коло нього, якийсь час вдавав, зізнаюсь, що молюся. Тоді лиш наважився заговорити. чесний отче», – мовив я йому, – «можу я просити вияснення й поради». Убертин подивився на мене, підвівся і, взявши мене за руку, повів до лави, де ми сіли. Він міцно обняв мене, і я відчув на своєму обличчі його подих. «Синку мій, – мовив він, – все те, що сей вбогий старий грішник може зробити для твоєї душі, буде зроблено з радістю. Що тебе тривожить? Мучить неспокій, правда? – спитав він, немов само саму неспокої. Неспокій плоті? Ні, – Відповів я червонійче Радше не спокій ума Який хоче забагато знати А це зле Господь усе знає Нам належить лише поклонятись його мудрості Але нам також належить відрізняти добро від зла І розуміти людські пристрасті Я поки що новіцій Але стану монахом і єреєм тому мушу навчитися бачити, де криється зло, як воно виглядає, щоб потім уміти розпізнавати його і вчити цьому інших. Це слушно, хлопче. Тож, чого ти хочеш дізнатись? Про бур'ян єресі, отче, сказав я, а тоді одним духом випалив. Я чув про одного лиходія, що спокусив чимало інших, про фрадольчина. Убертин завмер у тиші. Тоді промовив. Справді, ти чув, як ми з братом Вільямом згадували про нього того вечора. Але це дуже паскудна історія, яку мені боляче оповідати. Бо вона вчить, а вже ж у цім сенсі, тобто варто знати її, щоб вона була тобі корисною наукою. Бо вона, кажуть, вчить, як з любові до покаяння і з бажання повернути світові чистоту Може народитись кровопролиття І зглада Він зручніше мастився Його рука перестала стискати мої плечі Одначе залишилося лежати на моїй шиї Не би він збирався фізично Передати мені не знаю що Свою мудрість чи свій запал Історія ця почалася ще до Фредольчина, мовив він, понад 60 років тому, коли я був ще дитиною. То було в Пармі. Там почав проповідувати такий собі Герардо Сагалеллі, який закликав всіх до покаянного життя. Чоловік невчений, хотів сказати чиніть покаяння, Наближається, бо царство небесне. Він закликав своїх учнів уподібнитись до апостолів. Домагався, щоб його секту визвелив чин апостолів. І хотів, щоб його послідовники ходили по світі убогими старцями, живучи лише з милостині. – Як братчики, – сказав я, – хіба не це заповідав наш Господь і ваш Франциск? Так, погодився, зітхаючий у Бертин із легким ваганням у голосі. Але Герард, мабуть, перебрав міру. Його і людей, що були з ним, звинуватили у тому, що вони не визнають авторитету священників від прави богослужінь сповіді, а лише тиняється без діла. Але у цьому звинувачували і францисканців у спіритуалів. А хіба. Нині мінорити не заперечують авторитету папи? Так, але не авторитету священників. Ми самі священники? Хлопче, тут все таке заплутане, що важко розрізнити. Межа, яка відділяє добро від зла, така крихка. Герр так чи інакше впав у помилку і запрямував себе яресю. Він попрохав, щоб його прийняли до чину міноритів, та наші брати не прийняли його. Він цілі дні проводив у церкві міноритів, бачив тут образи апостолів у сандаліях на ногах і в плащах, які огортали їхні плечі. Тому і собі запустив волосся і бороду, взув сандалії, заперезався мотузкою братів менших, Адже кожен, хто хоче закласти нове загромадження, завжди щось запозичає від чину блаженного Франциска. То значить, він був послушному боці. Але у дечому таке помилився. У білому плащі поверх білої туніки, довговолосий, він швидко здобув собі славу святого поміж посполитих. Він продав свою хатину, і, одержавши гроші, виліз на камінь, з якого давнину промовляли до народу посадники. У руці він тримав мішечок з грішми, але не порозкидав їх, а не ні віддав богам, а покликав ярижників, які грали у кості поблизу. І кинувши їм гроші, мовив, «Беріть це, хто хоче!» І ярижники взяли гроші, пішли грати на них кості і зводили хулу на Бога Живого, а він, що дав їм гроші, чув це і навіть не почервонів. Але і Франциск позбувся всього, і нині я чув від Вілляма, що він пішов проповідувати круками і струбам, як рівно ж прокаженцям, себто тому шумовинню, яке відштовхують ті, хто вважає себе чеснотливими, так, але Геральд таки схибив. А Франциск ніколи не ворогував зі Святою Церквою, та й Євангеліє велить дати убогим, а не ярижникам.